Tập tất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 Bányai Géza vagyok, talán a szignából vagy a bevezető szövegből észrevették, hogy ez a műsor. Ez folytatása egy másiknak, ami eddig szombaton volt, két hetenként az volt a címe, hogy India hangja, és hát az indiai filozófiához alkalmazkodva egy inkarnációt hallhatnak. Ezen túl csütörtökön 5-től 6-ig fog ez a műsor jelentkezni, új címen, édes indiai címe. Egy óra lesz az időtartam, eddig sokkal hosszabb volt a műsorunk, de csak ritkábban jelentkezhetett és nagyjából ugyanazt a gondolatkört és témakört szeretnénk folytatni, ami eddig is megvolt. Ma különleges nap van, és nagyon örülök, hogy az édes India ezen a napon indul az útjára. Gandhi születésnapja van, és világszerte az erőszakmentesség világnapja. Úgyhogy fogunk emlékezni Gandhira is néhány percben, a vendégünk ma Padmanába Svámi, aki külföldön él, nagyon sok idejét tölti, elsősorban Indiában, Ausztráliában és más országokban. Egyébként magyar származású, bár több mint 30 éve nem él Magyarországon, és az egész életét az indiai kultúrának szentelte. Indiában épít egy ásramot, ezzel kapcsolatban fog beszélgetni, de még mielőtt ő jönne, nem sokára jelentkezik Leveles Zoltán, aki most még kivételesen Magyarországról, Nanda falváról, a Hindu templomból jelentkezik, de bizony a jövő héten már ismét Indiából fog bennünket hívni. Néhány érdekes dolgot a következő indiai útjáról, és egy különleges vendégről, Birju maharázsról fog beszélni, aki nem sokára Magyarországra látogat. És hát, mint említettem, néhány szót Gandiról is fogunk hallani, Legyenek ma tehát velünk az Édes Indiába. Hallgassuk együtt. telefonnál, Leveles Zoltán Nanda Falváról Szeged melől. Zoltán! Szia Géza! Ma ebben a pár percben, amit beszélgetünk, előzetesen egyeztettünk, hogy három dolgot fogunk említeni. Az egyik, hogy volt egy indei maharádzsa, nálatok vendégsként, másik, hogy nem sokára indulsz Indiába, és ott izgalmas dolgoknak nézel elébe, és harmadik, hogy lesz egy vendéged is, akit novemberben elhívtatok Magyarországra, aki egy óriási nagy művész Indiának, az egyik legnagyobb táncművésze. Igen, a, valóban volt nálunk egy maharadja, valamikor egy maharadja, pontosabban, mert ma már nyilvánvalóan a, a demokrácia óta Nincs, nem léteznek gyakorló, politikai hatalma gyakorló ma és hát az az igazság, hogy Szadó Marács már visszajáró vendég itt nálunk Magyarországon, Mondafalban, és jú, januárban fog legközelebb hozzánk látogatni, akkor nem csak ilyen villámlátogatása lesz, hanem egy egyhetes programot szervezünk neki. És hát Szadó Marácsról azt kell tudni, hogy aki találkozik vele, annak a szívét garantált hogy el fogja rabolni, és képes annyira egyszerűen megfogalmazni a legmagasztosabb eszméket, hogy az ember csak rácsutálkozik, hogy amiket olvasott a bagarditában, vagy nem tudom milyen filozófiai diskurzusban, azt annyira le tudja hozni egy közérthető szintre, és mégis rávilágítani a benne rejlő értékre, hogy az ember csak néz. Úgyhogy ez a mostani látogatás is ennek jegyében, tehát az ember mindig valami újat hal tőle, és ezáltal tényleg még, még inkább képes elsajátítani azt a tanult és olvasott Indiával kapcsolatos tananyagot, spirituális tananyagot, amit tényleg évtizedek óta tanulmányoz az ember. Igen. Most hova készülsz Indiába? A, hát erre mindig nehéz válaszolni, mert én általában, amikor Indiába megyek, akkor, akkor valahogy mindig úgy alakul, hogy észak is, és déli, is, és kelet is, és nyugat is. <kül> hát most is így lesz, de elhébe fogok landolni egy, egy kellemes ö, ö, tízfős baráti társaságból álló csoporttal, és aztán hát utazni fogunk elég sokat ezzel a csoporttal és Természetesen az első célállomás az Brindában, az, a, ami, ami egy olyan hely, amit, amit muszáj megnézni, mert, mert tényleg hihetetlen, hogy ilyen helyek még léteznek a, a földön a 21. században. Aztán Baranászi, Bengál, remélem, hogy a árvíz messze elkerül bennünket, mert idén nagyon nagy esőzések voltak, és igazából van egyfajta aggodalom ott Bengában, hogy, hogy vajon mennyire fog idén megálladni a gangez. Én már egyszer átéltem a tárvizet egyébként, nem annyira tragikus, hát két méteres víz volt a falu közepén. Ilyenkor az emberek hozzá vannak szokva és felköltöznek az emeletekre, kicsit odébb költöznek és, és megoldják a dolgokat. Aztán Darjeeling, végül vissza Bombay és a, a csoporttól elbúcsúzom és utána pedig, jó, két jó barátommal fogok a Dél-Indiába, a Tamiánadóba menni. Egy Azt hiszem, hogy nem teljesen szokványos esküvőre vagyok hivatalos. Egy Magyarországon élő indiai barátaink házasítják ki a, a, a lányukat, és hát egy tehetős családról van szó. Két napos lakodalmon fogunk így részt venni, és nagyon kíváncsian várom, hogy hogy ja, és ráadásul ez a család nemcsak a tehetős, hanem inkább fontosabb információról az, hogy hogy brámin családból származnak és tartják a kultúrájukat, gyakorolják a, a lelki életüket és, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy Dél-Indiában hogy fog kinézni egy ilyen jellegű lakodalom. Majd egy zenét is fogunk utána játszani, Birgyu Marácstól akit te meghívtál, vagy, vagy, vagy közönöműködtél abba, hogy eljöhessen Magyarországra. Igen, valóban ez egy nagyon érdekes történet. Talán három vagy négy évvel ezelőtt voltam egy fesztiválon, éppen Delhiben a, a régi erődben, nem tudom, ezt magyarul hogy kell mondani, ott volt egy kulturális fesztivál, és akkor láttam egy marácsot szellépni a csapatával. Örőben tudni kell, hogy a klasszikus táncot igen, az éjszak indi klasszikus táncnak, a kataknak a mai legjelesebb képviselője, mondhatni, élő legendája is. Hát egy milliárd ember, az az összes indiai ember, az tudja, hogy ki az a birdzsúmarás. Tehát akármelyik indiai ember megkérdezett, hogy ki az a birdzsúmarás, egyből tudják. Tehát egy, egy rendkívül neves, többszörösen díjazott táncosról van szó aki nemcsak, hogy, hogy a klasszikus táncnak a mestere, hanem, hanem a zenének is komoly művelője. És amikor én láttam őt, akkor is olyan volt az előadás, hogy a zenészek között játszott végig, és akkor az előadás végén egy össze a színpadrát, aratos, elsőtrő siker, sikert adatott. Most a Birgjomarrács Magyarországra látogat, november 10-én és 11-én, és a, a trafóba a, a, a Tóth Szabolcs szervező előadását. Én pedig nagyon örülök és hálás vagyok, amiért a szegedi programnak lehetek a szervezője. És a most felújult ifjúsági házban, azaz az IH rendezvényházban, az új nevén, ott lesz majd november 11-én a szegedi előadása. És aztán ami miatt még nagyon izgulok, hogy aztán itt fognak aludni valahol, Szeged környékén, Balástján egy panzióban, és utána a mi az ilyen illusztris vendégeket mindig megszoktuk hívni Nanda falvára. És hát ez fog történni most is, hogy Nanda falván fog a 14 táncosból és zenészből hmm. álló e, csoport reggelizni. Előfordul, hogy ők főtételt, táncolnak ter... is, ott egy kicsit? E, Természetesen főtételt kell nekik készíteni. Táncolni nem fognak szerintem, de zenélni mindenképpen és hát az valami tényleg felemelő érzés, amikor ott a, az Alföldben, a Tanyanyilágban maga a templom léte is egy, egy csodálatos látvány, és hát amikor ott fel, fel ö, megszólalhatnak ezek a, a gyönyörűenék, akkor tényleg akkor mintha valami más dimenzióba kerülne az ember. Úgy néz ki, ugye, hogy egy hét múlva megint fogunk tudni beszélni, és ha, akkor már Indiából fogsz jelentkezni. Igen, Úgyhogy várjuk uh, holnap, ezt az alkalmat. Holnap indulsz? Holnap után indulok, és hát valahol Varanasi-ba leszek szerintem egy hét múlva nagyjából. Uh -huh. Úgyhogy a hallgatóink figyeljenek egy hét múlva. Levélés Zoltán Varanásziból fog jelentkezni. Most köszönjük szépen a, a híreket, amit mondtál. Neked jó utat! Minden jót! Köszönöm szépen! Most Birju Maharajot halljuk, aki Zakir Hussainnel játszik együtt egy tumrit. बारा जोड़ी कर बिंदा करूं काम नित नित हैं रार नहीं नहीं मानूगी तोरी अब मैं तुमरी hade janade mai ka ne tan ta ham sanar nahi, nahi sajanwa jane dem ka suno sajanwa jane dem ka suno sajanwa jane dem ka ka suno sajanwa jane dem ka ka suno sajanwa Jaan-e-de m-e ka, suno sajna wa, jaan-e-de m-e ka, suno sajna wa, jaan-e-de m Bilzsumarácsot hallották egy különleges felvételről, ami egy tánc előadás alatt készült 1991-ben. aki Huszsen játszotta a tablákon, ezért volt az elején az a bevezető rész, közben a táncosok is járnak. Ennek a felvételnek a többi részét igazából nem is ö, ö, tudom a rádióba bemutatni, mert kifejezetten a táncosoknak szóló zene. Most néhány gondolattal emlékezzünk Mahatma Gandira, aki bizony azt lehet mondani, hogy a 20. század egyik kiemelkedő hőse volt az egész világon Gandit tisztelik. Ma van az erőszakmentesség világnapja, és Gandinak a születés napja 1869-ben született és 1948-ig élt, amikor is ö, ö, sajnos az a politika, amit folytatott, mint politikus a saját életének a kioltásába került. Azt az erőszakmentességet, amit szeretett volna a politikába megvalósítani, azt sajnos nem tudta. Ellenben mégis az egész világra olyan hatással volt, ami sok embernek megváltoztatta az életét. Tudni kell, hogy ő egy hagyományos hindu fölfogással rendelkező, gyakorló hindu vallású ember volt, akinek az utolsó szava is az volt, hogy hé, rám, vagyis amikor a gyilkos golyó érte, akkor rámához, rámacsandrához imádkozott, neki ajánlotta az életét. A mai korban tulajdonképpen a politika ma már kevésbé érdekes a számunkra, az indiaiak számára persze annál inkább fontos, hiszen az ő, ő olyan, mint egy battyányi vagy egy zrényi, egy igazi nemzeti hős, akinek az indiai függetlenséget köszönheti, mai India, Ö, ellenben nekünk más okoknál fogva fontos. Az egyik az, hogy fölhívta a figyelmet arra, általánosságban, hogy a spiritualitásnak az életünkben különleges szerepe van, és még izgalmasabb, hogy ezt mind összekötötte már majdnem 60-70 évvel ezelőtt, vagy még régebben az ökológiai gondolkodással, ami igazából csak az utolsó évtizedben vált elterjedtebbé a nyugati világban. Az a gondolat, hogy gondolkozzunk globálisan, sőt univerzálisan, sőt spirituálisan, vagyis Isten is legyen benne a képben, cselekedjünk lokálisan. Ő egy komoly mozgalmat indított annak érdekében, hogy Indiában helyi termékeket forgalmazzanak, és a helyi gazdaság erősödjön meg, ne pedig a kívülálló, akkor gyarmatosító Anglia legyen az, aki az egésznek a használt lefölözi. Ez azt hiszem manapság Magyarországon és a hasonló országokban, és főleg a harmadik világországaiban borzasztóan aktuális, hisz ma is az történik, hogy a, az embereknek a, a, a gyarmatosítása ma ugyan kevésbé politikai, de sokkal inkább gazdasági eszközökkel folytatódik. Van is egy egy kadi hálózat, a kadi az egy ilyen helyi szövetből, lenszövetből készült, azt lehet mondani, hogy nagyon elegáns és hagyományos viselet, amit ő, ő, ő, ő forszírozott, és a mai napig az állam fönntartja ezeket az üzleteket, és ma már nem is olyan olcsók ezek a kadik, amit győképpen ilyen gandi kabátokat és hasonló dolgokat lehet kapni. Az önélet írásából szeretnék egy rövid részt fölolvasni. Ő nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne az embereket a jó útra nevelni, és hát ez nyilván a gyermekek nevelésével kezdődik. Ő maga is azokat a védikus elveket, amit azért elhanyagoltak az utóbbi időben az indaiak, próbálta az életében visszacsempészni, ilyen például a bramacsárja, vagyis a, a szent szöli bátusnak az elve, még a házasságon belül is inkább a férj és a feleség közötti lelki kapcsolatot erősítve, és nem pedig a, a szexuális kötődést forszírozva, és egy fölkészülést arra, ami az életnek a célja, hisz amikor elhagyjuk ezt a világot, mondja Gandhi, akkor az életünk úgy lesz megítélve, ahogy éltünk, ugye ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy valamiképpen a cél az kell, hogy az Isteni, a transzentális világgal teremtsünk kapcsolatot. Gandhi ezt írja. A fiúk lelki nevelése sokkal nehezebb feladat volt, mint testi és értelmi nevelésük. A lelki levelésben nemigen hagyatkoztam vallási könyvekre. Természetesen az volt a véleményem, hogy minden tanítványomnak el kell sajátítania a vallása elemeit, és valamilyen általános képet kell szereznie a vallás szent írásairól, ezért amennyire tőlem telt, átadtam nekik ezeket az ismereteket. De az értelmi nevelés részének tekintettem ezt. És már jóval korábban, mint ahogy belevágtam a tolszói farmon élő gyerekek tanításában, megértettem, hogy a lélek nevelése önnáló külön feladat. A lélek nevelése a jellemfejlődés irányításában áll, valamint annak a képességnek a kifejlesztésében, hogy az ember Isten megismerése és az önmegismerés irányába haladjon. És én azt tartottam, hogy ez lényeges eleme a gyerekek oktatásának, és hogy a lelki kultúra nélkül minden oktatás hiába való, sőt ártalmas is lehet. Ismerem azt a babonát, mely az önmegismerés életünk negyedik szakaszában, tehát a szannyásza a lemondás szakaszában válik lehetségesé. Azonban mindenki tudja, hogy aki e felbecsülhetetlen értékű tapasztalatra nem készül fel idejekorán, hanem az utolsó életszakaszra halasztja a dolgod, az nem az önmegismeréshez jut előre korában, hanem szánalmas második gyermekkorához, amikor az élet már csak teher de hogyan is lehet a lelket nevelni. Himnuszokat tanítottam meg a gyermekeknek, és mondattam fölvelük és erkölcsnevelő könyvekből olvastam fel nekik. Ám ez egyáltalán nem tűnt kielégítőnek. elégítőnek. Ahogy közelebbi kapcsolatban kerültem a gyerekekkel, rájöttem, hogy a lélek nevelésének nem könyvekkel kell neki kezdeni. Miként a testedzést is a testi gyakorlatok segítették elő, az értelem kiművelését pedig az értelmi gyakorlatok, a lélek is csak a lelki gyakorlatok útján lehetséges. Ezek a gyakorlatok pedig teljes mértékben attól függnek, hogy milyen életet él, és milyen jellemű maga a tanító. A tanítónak tehát mindig ügyelnie kell viselkedésére, akár a tanítványai között van, akár nem. Van egy nagyon sokszor idézett történet, igazából én csak ma tudtam meg, hogy ez valójában Gandival történt meg, de nagyon sokszor elmondtuk, úgyhogy nem baj, hogyha visszatérünk, és a, az igazi forrását is megemlítjük, főleg a mai napon. Gandhihoz egyszer egy anya elhozta a gyermekét, és kérte, hogy Gandigi ezt a gyermeket, nem tudom lebeszélni arról, hogy ne Fogyasszon édességet, túl sok gurt, cukrot. A gúr az a indiai nácukorból készült, sűrű eh, cukor, massa illetve megszáradt cukor, nagyon finom egyébként. Ezt állandóan eszi. Szeretném, hogyha lebeszélnéd róla, illetve megmondanád neki, hogy ezt ne tegye, taníts meg, hogy rád biztosan hallgat, hisz te egy olyan eh, szent és eh, önmegtartóztató eh, életet élő ember vagy. Gander azt mondta, hogy rendben van gyere vissza egy hét múlva. Hm, de azt hogy egy hét múlva? Nem mondod meg most. Kérlek, gyere vissza egy hét múlva. Hét múlva visszajött, elhozta a gyereket, és Gandhi így szólt a gyerekhöz, fiam, nem helyes, hogy ennyi cukrot teszel. mérsékeld magad, és csak annyit egyél, amennyi az egészséges és szükséges. Gandigji, miért nem lehetett ezt megmondani egy héttel ezelőtt, kérdezte az anya. Egy héttel ezelőtt még én is sok cukrot ettem, úgyhogy volt egy hetem arra, hogy megszabaduljak ettől a szokásomtól. Úgyhogy Gandhi ezt nem csak írta a többiek számára, mint jó tanácsot, hogy a tanító elsősorban a példájával tanítson, hanem maga is megpróbálta gyakorolni. Úgyhogy így emlékezünk ma Gandira, ezen a napon, amikor született, és azon a napon, amikor az általa olyan nagyon hirdetett erőszakmentesség világnapja is van. Padmanába Szvámi, és ezen a nevén is fogjuk őt nevezni, hisz Magyarországa több mint 30 éve hagyta el, még egészen nem voltál annyira zsenge ifjú, de azért még jócskán ifjú voltál, Igen. és nem is sokat beszéltem magyarul azóta másokkal, csak néha-néha, amikor néha, visszajöttél, és az életed nagy részét most már Indiában töltötted, az utóbbi talán Két évtizedbe lehet azt mondani, Igen. és mindenki úgy is ismer, hogy te vagy a padmanában. Szvámi, vagyis egy hindu szerzetes, akinek tulajdonképpen ilyen értelemben már a polgári nem érdekes. Ha akarod, megmondod, akkor nem, nem hiszem, hogy ez sokat fog bárkinek is jelenteni. Örülök, hogy ezen a napon, amikor az édes Indiának az első adása van, és egy új folyam indult el, és ráadásul egy ilyen jeles nap, mint a mai. Te lehetsz a vendégünk, valaki, aki, aki tényleg belülről ismer Indiát, hisz te nem csak gyakorlod a, a jogát, a bakti jogát elsorban, hanem egy assomot is hoztál létre, és első kézből tudod, hogy mit jelent az, hogy embereknek táplálékot nyújtani, sőt, nem is biztos, hogy csak lelki ezt ugyan nem tudom, hogy milyen kötelezettségekkel jár egy ilyen dolog. Igen, nem csak lelki vagyunk, de fizikai is, mert van egy fizikai testünk. Tehát arról is kell gondoskodni. Ez a, tár, ez a, ez a, a, a társadalomnak a kötelezettsége. A társadalom az emberekből formálódik. Tehát mindenkinek a kötelezettsége az, hogy becsötes munkával végrehajtsák a kötelességüket a, a, a, a, a, a, a, a társadalmi formába, tehát ahova tartoznak. Ugye. Most Indiában ez jobban kíván jelenződve úgy, hogy kasztrendszer, de végre minden ország megvan a kasztok, anélkül, hogy, hogy tudatában lének, vagy nem lének tudatában. Ha? És ezt nem lehet uh, uh, elhárítani, vagy figyelmen kívül hagyni, mert uh, embernek vannak tulajdonságaik. És azokat, azok a tulajdonságaik csoportosulnak uh, úgynevezett uh, sudra, vásja, satria, a Brahmanikus továldanságokba, hmm. amit valakinek van érdeklődése a kasztokról. Magyarul úgy mondhatjuk, hogy a sudrák azok, akik elsősorban mások irányítása alatt dolgoznak, még ha kvalifikált munkát is, mert lehet egy szutra egy művész, vagy zenész, vagy mi? inkább azt mondhatjuk, hogy aki nem képes az életét menedzselni, valaki másnak a menedzselésére van szorulva, és hát persze ide tartoznak a, az egyszerűnek mondott kétkezi munkát végző emberek is, akik, akik ugyanígy élnek. A vajsják, azok a kereskedő, földműves, azok az emberek, akik igazából a pénzzel foglalkoznak, és a pénznek az előteremtésével termelők, a ksatriák, azok az adminisztrátor, katona, ö, ö, olyan ember, aki az állam működésében vagy a rendnek a föntartásában tud szerepet vállalni elsősorban, király például ide Há. tartozik, és a bramanák az társadalomnak a Elvileg, mondjuk tegyük hozzá, példamutató, szellemi, legfejlettebb értelmiségi Igen. és hát lelkileg is fejlett rétegét jelenti. Igazából ezek a szerepek minden társadalomban megvannak. Igen, mert ez a társadalmi formák, és ezért van az, az a védikus kultúra, hogy megoldotta a, a, a problémát ezután a társadalmi formák, amikor az ember befejező munkáját, tehát a család alapítás, és a gyerekek fölnőnek, és utána tovább hogyan. Tehát itt a nyugaton... Ez, amiről Gondi is beszélt, igen, ez a igen, igen, igen. Tehát az, hogy visszavonul, a lemond, mind. és megtalálja mindenki ebbe a négy, for, tehát a négy amit felsorolhatunk, négy kaszt, megtalálja a helyi az asramba. Uh -huh. ahol mindenki egyenlő. És az asram az mit jelent? Az asram az a, arra van, a, az, az a, a lélekre van alapozva, az a másik, amit felsorolhatunk, a testre van alapozva uh -huh. a, a kapcsolat. Tehát amit a testnek meg kell adni, azt megadta a, a, a társadalomban, és ami a léleknek, az meg az asramban fogja ezt megkapni. Töményen, mert az a fölkészülés a következő világra, vagy pedig a felszabadulás ebből az anyagvilágból, amit Indiában szépen megfogalmaznak, artakában moksha. Arda, arda a darm és moksa, mert a moksa az a legutolsó. Hát Tehát ezek a, a védikus dolog. alapelvek. Igen, ugye? Védikus alapelvek. Arta, az az, elmondom magyarul, Igen? mert már nem mondom azt, hogy ne jelentkezzen valaki egy jutalomkönyvérre, hogyha el tudja mondani, de most inkább elmondom, mert nem készültem jutalomkönyvvel. Tehát az a arta az az anyagi javaknak a becsületes... Mindig hozzáteszem azt, hogy ugye a, a dharma szerint, a hindu vallási alapelvek szerint mindegyiknek a helyes, becsületes útját kívánja tanítani a védikus kultúra. Tehát az artá, a helyes pénzszerzés módja, a káma, az a helyes élvezet az érzékeknek a helyes használata, ami mm. nem vezet oda, hogy fölburul az életünk, Törny. de mégis élvezzük az életet. A dharma, ami a vallási mm. kötelezettségeknek a szintén korrekt teljesítését jelenti, és a moksha, ami, ami hát a legizgalmasabb, ami azt jelenti, hogy hogyan tudjuk ezt az anyagi kötöttségektől terhelt világot elhagyni, és a transzentális kapcsolatot létesíteni egy másik világgal, Istennel. Igen, tehát a, az astral a célja az, hogy az ember visszavonul elmékedésre, a belső világnak a, a felismerése és megismerése. Mert nem csak a fizikai oldalát kell ismerni, hanem az asztrál oldalát is, mert a jogába. Különböző testeket ismerhetünk meg a joga filozófián keresztül. Ez úgy hívják, hogy a durva fizikai, finom fizikai vagy az anandom anandomonyakosra, és a lélek maga. Uh -huh. Aztán ezek ebbe... Ezek ilyen létrétegek az emberben. Igen, igen, igen. igen. Vagy tudati, lé... tudati, tudati rétegek. Tudati rétegek. Uh -huh. Aztán vannak a csakrák, amit most nem akarunk ebbe, be, milyen ünnekéről van, aki foglalkozik, vagy akinek nincs ismerete. Az interneten keresztül, vagy a könyveken keresztül nagyon könnyen és uh -huh. megismeretik, hogy mik azok a csakrák és hány helyezkedik el, ezek az energiapontok uh, uh, a a susumna, az a szíkai csatornák. Um, ez az majd ez sajnos a nyugati iszpe, főleg az, a, a, a nyugat ez hadilábon áll, mert csak a durva fizikai... Azért, mert a szikke nem képes a csakrákba belehatolni. Más eszközkel Más. Az ajurvéda ezt tanítja. Tehát az ajurvédikus tanításon keresztül, a növényi gyógyszereken keresztül ezt meg lehet ismerni. Na most nekem az a célem, hogy ez volt, illetve hát addig, amíg én ezt föl nem ismertem, amikor szanyász vettem, tehát avladást vettem föl, utána merült bennem ez, hogy én is megalapítsak egy, egy asramot Indiába, de nem csak Indiába, vagy máshol is, a nyugaton, és tanítani ezt az őrségi filozofi, indiai filozófiát, hogy hogyan, legyünk harmonikus, hogyan éljünk harmonikusan ebbe az anyagi világba. A, mint lelkek, tehát ö, örök életű lelkek. Hogyan tudjuk harmonizálni a lelki ö, természetünket és a fizikait, az anyagi-fizikai testünket, és csak ez tényleg csak az asramon keresztül lehet, ahol ö, szentek élnek, gyakorlatban tudják bemutatni saját maguk életével, mint ahogy Gandhi is bemutatta, a saját maga életével, mert példával kell járni. És ezért gondoltam azt én is ugyanúgy, hogy alakítok gurukul, tehát iskolát gyerekeknek, és azon velük, mert a felnőtt emberek már sajnos tapasztalták az életet, a negatív és a pozitív oldalát. Tehát nagyon-nagyon nehezik őket erre megtéríteni, vagy úgynevezett hogy, hogy átalakítani a nézet, a nézetőket, mert nagyon sok negatív oldalát tapasztalták a szembe, és az, hogy a gyerek azok, azok ártatlanok. Tehát az igazságot, nekik könnyebben el lehet fogadtatni azt az úgynevezett igazságot, ami a Istennel való tudományja van kapcsolatban, ami eredeti. Mm. A védikus írások, vagy az egyszerű logika diktája és moralitás egy... diktája, hogy A Szkeptikus átadjuk. ember azért erre azt mondja, hogy nagyon jó, de akkor most a gyerekeket úgymond áttéríted egy vallásra, vagy abba felneveled, hogyan fognak ők tudni, hát dönteni, hogy mégis akkor úgymond mi a... Az igazság, ha egyszerre erre vannak ez, csak. Ez, vélek, legyen ez, legyen. Ez, ez nem igazán azt mondja, hogy, hogy vallás, vallásnak mondjuk. Ö, ö, ez egy fogalomhoz, hogy vallás. Ö, mert ö, például, hogyha valaki nem gyakorolja a vallás, a könyveket, a Bibliát, vagy a hindu Bibliát, vagy bármit, akkor a vallás nem létezik. Hmm. Ha? Tehát csak akkor beszélünk vallásról, hogyha az gyakorlatba és átültetjük és az emberek átélik azokat a tapasztalatokat, amit a könyvekből vagy a gurunk keresztül ö, követnek. Uh -huh. ha? Mondjuk ez egy érdekes dolog, ugye, Ez ha jól gondolom, amit te mondasz, te nem egy egyházat hozol létre. Tehát ez a fogalom talán hiányzik is az indiaiaknál, Kivéve azokból az egyházak, akik elmentek oda missziós munkát végezni, de az indiai kultúrában az egyháznak nincsen Nincs, nincs, ez nem és intézményes, a... tehát nem intézményes, azok a tanítások, amit a gurukon keresztül jön, az nem intézményesé válnak. Uh, tehát uh, a, a, a gurúnak meg kellett, tehát ahhoz, hogy egy, egy szatgururól beszéljünk, ön, ő saját magára meg kellett valósítani önmagát. Kapcsolva Mit kell... Ez hogy szatguru? egy tiszta, tiszta gurú. Tiszta guru. Azt jelenti, hogy ő neki, uh, fel van felismerés, a uh, tudjuk különböztetni a testet és a lelket. Tehát az el, alapfok az, uh -huh. hogy tegy hogy, uh, tegye magát, a, a testnek a vonzomától, az, az érzékektől tudja tudta magát tenni, a joga gyakorlatok által, a lemondás által, ami elég kemény munka. Tehát nem csak teoretikusan beszélnünk valamiről, hanem gyakorlatban is át kell és élni kell azt, és ezt adja át a tanítványnak. Az asramba, uh -huh. amit mondhatsz kívülálló vallásnak, de hát végelényében ez a lélek a vallása. Uh -huh. A felszabadulás lélekben. Ezért is nevezik, hogy ácsárjának a Igen. gurút, amit Gandhi az írásában így szó szerint nem említett, de körülírta, hogy az az ember, az a tanító, Igen. aki nem a könyvei és az előadása, hanem a példája által Igen. tanít, hiszen képpen enélkül nem tud tanítani. Igen. Tehát a szeretet az nem lehet intézményesen tanítani. Uh -huh. Tehát ezért a vallások fulladtak meg eddig is, mert tuborbálták a szerezetet monopolizálni, ez, a monopoli, ez nem lehet monopolizálni. Uh -huh. Isten maga a szeretet, eh? és nem lehet egy négy fal közé eh, beskatujázni, mert a, a szeretet az szabadság. Uh -huh. Tehát az embereket a el tenni gondolatban és érzelmi világokat ki kell bontakoztatni uh -huh. olyan szférába, hogy, hogy ne féljenek egymástól. De ez, ez el... elég ijesztő, egy olyan elgondolásból, ahol ma főleg a az emberek, amikor vallások gondolnak, arra gondolnak, hogy szabályozni kéne az embereket, hogy vallásosak legyenek. Ez, ez, ez, ez, a, a, a, nekem a hogy mondjam, az, hogy szabályozom, nekem az én vallásom az, hogy szabályozom az érzékszám, először az én, én szabályozom önmagamat. Akkor tudok beszélni vallásról, amikor én már átadtam magam ennek a folyamat, és megtisztultam tőle. Akkor tudok egy olyan vallást alapítani, ahol én szabad vagyok, és azokat is, akik ebbe kapcsolnak, szabadát teszem. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a civiládióban. Rádióban. Mint már egyszer említetted, ez Maharashtra államban, hoztad létre azt az assamot, egy Igen, kis faluban, kettő is van. Igen. Igen. Igen. Hogy, hogy milyen élet folyik ott, és kikkel ezt a kapcsolat, milyen kiket tudsz ott hát tanítani? Hát az érdekes volt, mert én mindávon éltem sokáig, több mint tíz évig, aztán valaki folányotta nekem, mert általában mindjárt szokásos, hogy az emberek végrehajtsnak ilyen adokozó cselegedet, ami által van egy következménye, egy ilyen hogy ha ad egy földet, például egy ilyen egy sudra vagy parasztember, akkor a mennyországba fog jutni. Mm. Tehát ilyen fajta motiváció. Igen, ebben nagyon hisznek. Igen, ebben nagyon hisznek. Ebben mm. nagyon hisznek. Akinek sok földje van, az adsz ad aduknak szenteknek földet azért, hogy asramot alapítsom. Na én is kaptam egy, az első egy ilyen két hold földet, ami a pusztában van, igazából, és elmondom, hogy egy nagyon zord körülmények között, mert tele van kígyókkal, skorpió, tehát de vállaltam. Ö, volt egy szakaram, amikor mentem be a szobámba, építettem a egy és kunyholt, mentem be hogy, a, a tálamért, és a plafonról egy nagy hatalmas skorpió belestett középre pont. <laughs> tehát Ilyen, tehát a, de aztán a más, másik asszolomot az, az közel egy másik helyen egy falubuk közelébe kapta, mm -hmm. aminek a neve a Rágyi. A falunak. A Igen, a, falu, a Deva, de. Azt jelenti Gaurágyi, hogy a filisteneknek a városa, uh -huh. a faluja. Ez egy falu. Igen, egy falu. <gül> Tehát a, Úgy is néz ki egyébként? <gül> nem, teljesen. <gül> mint hogyha a mennyországból... Ez a város, ez merre van? Tehát ez a város, a, a nyugati, a Bombay, Puna, uh -huh. Puna közelébe van, uh -huh. ahol mi asramunk. A Dond, ez egy Railway e, Junction, e, e, egy e, egy vasúti központ, ahol központ, központ. Oh, mindenhol, mindenhol mennek uh -huh. a vonatok. Uh -huh. Szétágasznak, 12 km van az asramunk, közel a a Bíma folyóhoz, egy szent folyó, ami és 100 km van tőlünk a Pandar, Pandarpur. Uh -huh. Ez a Bombé, az milyen messze van? Bombé 250 kilométerre van. Uh -huh. És, és Puna, befelé, az 80, 80 ez bef, km. Tehát ez a kontinensnek a, be, igen, a, be, a befelé, befelé van, tehát befelé, nem a tenger van. felé. Nem, igen. nem a tenger uh -huh. felé. É, igen. És ott uh, kaptam uh, kös, Isten kegyéből uh, egy, megint egy ugyanúgy két holdföldet uh -huh. ami már elkezdtem jobban ki uh, uh -huh mert köze van a főúthoz, és van is egy szent hely is. És hát az, azokon alapon, hogy, hogy tanítok bakti jogát összekapcsolva, meditációval, asztanga jogával, nem csak, de én tanultam karatét, azt is tanítom, főleg a gyerekeknek, vagy bárki, aki bejön ingyen, mert az is szükséges a fizikai erőlétre, a harmoni, tehát a fizikai, tehát kell az, hogy az elmét tudja kontrollálni az, hogy a, el, előtte neki meg kell lenni a fizikai erőlétnek. Amellett, hogy tehát a, a fizikai gyakorlatunk mellett lelki tananyagok vannak, például a Bagavadgita, a tanománcsalisza. Ramayam és más szanszkit verseket, amit a gyerekek tanulnak, meg a felnőttek is, és közben az elmikedés, a, a, a, a, a mindennapos gyakorlatban való használat, a becsületesség, tehát hogy a, a, a, a mindennap életben használja, és gyakorolja a, a kegyet, a szeretetet. Ezért tartok állatokat is, kalambok, nyunak, őz, tehén, van az asramba. Mi volt az első? Vannak Önnek nyulak, galambok, galambok, a galambok igen, néha igen. van őz, uh -huh. őz. Tehát minden szoktak hozni, néha vadállatokat is kígyók vannak a környéken, nem vagyjuk meg őket, mint ahimszát használva, csak megfogjuk, berögjük egy zsákba, és kivisszük az erdőt, és ott elengedjük. Uh -huh. Múltkor is, mondok, kaptunk egy kóbrát Akkor el. először oda mentél, nem? Mondták azt, hogy mit keres itt ez a, ez hát a fej, ember igen, ez igen, a mert íze. angol almasítás uh -huh. volt, ezért idegenkedtek tőlem, és hát a Bidési babának hívtak, azt mondja, hogy külföldi baba. Uh -huh. A baba az egy megtisztelő név azt mondja, hogy apa. Uh -huh. De már az utolvidőből, hogy csináltam nagyon sok szociális tevékenységet, például ilyet, hogy össze, összejöttem olyan emberekkel, orvosokkal, kórházi alkalmazottakkal, akit meghívtam az asszonyba, és ingyenes szemvizsgálat, uh -huh. fogvizsgálat, uh -huh. a vérnyomást uh -huh. mérték. Tehát uh, ingyen adunk ételeket, uh -huh. osztunk ki, és vagy pedig olyan szolgáltatások, hogy a farmerokat tanítottuk, hogy, hogy elhívtam olyan embereket is, ismerik a, a kígyókat, még ami ártalmas, és még ami nem, tehát nem, és ezt nem ezt megtanítottad a gyerekeimnek is, meg igen, igen. összívtuk a falut, falut, iskolát, a, nem és csak a gyerekek jönnek el, hanem felnőttek is, tehát felnőttek is jönnek el tanácsadásért, csak azért úgy fogja, hogy darson, hogy uh -huh. lássák, lássák a szentet, mert uh -huh. az embert szanyjányzat a szentként is telik, és minden bajukat megoszták velem. Ez is egy érdekes, ugye, hogy egyházak nincsenek, Igen. ők a, miért nálunk ugye a szentség az egy ilyen intézményes dolog, Igen. hogy akira a pápa végül is kimondja, hogy szent, egy Igen. hosszú vizsgálat, az, az számít szennek, Igen. hogy pedig a, a, az isteni életet, folytatókat ö, ö, de még a saját szüleiket is bizonyosan, hogy beszennek hát, tökintik. Ugyanúgy, tehát a, a igen. szentséget észreveszik sok igen. mindenben, és igen. ilyen igen. értelemben nem egy ilyen Hát ha, úgy, egy gyerek, gyerek születik, hogy behozzák az asramba, uh -huh. akkor nekem eláldanom, ugyanúgy uh -huh. uh, víz, uh, szor, én is szentel vizet uh, uh -huh. de meg, meg uh, sprinkelem, tehát uh -huh. uh, uh, megfröcskölöm, meg uh, megáldom. Meg meg Vag, a Vagy felhívnak telefonon, e-mailen, hogy a gyereknek a nevét adjam meg, vagy most beteg egy gyerek, akkor meditálják rajta, hogy a betegség elmúlt. Uh -huh. Tehát nagyon közel, az élő kapcsolat, a szent el, az, kö az, az közelebb áll, mint hogy a, amit Isten Istennel való kapcsolat, mert nem látják Istent, uh -huh. de a szentet meg látják, aki uh -huh. gyakorolja. Uh -huh. És így... Ez, csak azon uh -huh. mulatok egy kicsit, mert, uh -huh. mert, mert tudom, hogy elszoktál tőle, uh -huh. de hogy mondjam, tehát nálunk a szent az a szent antal, tudod? és azt mondják, hogy hú, hogyha, hogy lehet ez az ember magát szent antalnak tekinti, vagy szent Ferencnek, de hát én ismerlek téged, és tudom, hogy te magadat nem tekinted olyan értelemben szennek, hogy te igény tartanál a tiszteletre. Ez így van, csak, ez csak a, szentség... ez a, a, a társadalom, társadalom várj el tőled. Próbáltam egyszer nem csinálni és nagyon gorombák voltak velem. Igen. Persze, mert akartam szerény lenni. Uh -huh. De és akkor rájöttem, hogy ha elvállaltam a szanyászit, ami azt jelenti, hogy náluk a szadu, akkor köteles vagyok áldani, még hogy nem is tudok. Uh -huh. Tehát az a más dolog, hogyha hogy így áldom magamat, akkor Isten hogyan használ engem arra, uh -huh. hogy az, az megtörténjen? Uh -huh. Mert sokszor én is első megtörtént, sokszor az, uh -huh. hogy tényleg az áldás az rajtam keresztül, keresztül ment annak a személynek egy szüksége volt. Uh -huh. Tehát, hogyha az ember átadja magát a szeretetnek, a szeretetet érezni fogják. És az a fontos, nem az, hogy most én, hogy kiadjam magam szentek, nem szélhámoskodunk ezzel, hanem a társadalomnak szüksége van arra, hogy szentek legyenek, hogyha átadtam meg, hát Istennek, akkor Isten őt használja, ez eszközé válik az ember. Én eszközök Istennének a kezébe, és ez egy titulus, és nem az, hogy tudom magamat azzal. És tényleg ezen kívül, hogy mondjuk ezt elvárják tőled, Téget megpróbáltak próbára tenni, hogy tényleg. Igen, igen, van, igen. Van, igen, van, igen, előfordul, előfordul, igen. előfordul. Hogy, hogy voltak ilyen esetek, de hát most nem akarom negatív külön, hogyha nem, hát, nem azért, is hogy negatív, nem, hogy... mert nem, logikus de nem úgy, vagy, hogy, nem úgy, hogy ha amikor hogy próbálkoztak, akkor sajnos negatív negatív történt velük. Ja, Úgyhogy az is, hogyha megkérdélezik, akkor Isten mindig meg tudja neki bizonyítani az, hogy igenis mm. e, e, e, e, e, ott vagyok. É, tehát Isten aha. ott van ilyen tehát Tehát azon, aki átadja magát ennek a folyamatnak, úgy, mint túlszidász. Uh -huh. Volt egy nagyon. Ettől ez, ez, ez az én példámat, az én helyzetemet. Vagy bárki is ebbe a van. Hogy megfürdött a gangesztből, a, a és ment haza. És egy, egy asszony leborult előtte, és ő megáldotta, hogy éljen a férjed sokáig. És akkor a nő fölsikolt, azt mondja, most halt meg, ott van, a, ott várja, hogy elégessék. Uh -huh. És azt mondja neki, hogy hát az én számom az nem fog uh, uh, más, tehát megváltozni. Ha gyorsan, hogy csak tudott, és meg imádkozott rám már az Segíts, meg mit tettem? Azt nagyon bajba raktam magam, az segíts ki, hogy hát az a tehát az a álláspont, illetve az a fogalmaz megmaradjon. Tehát az embernek a tisztelete felei, mint szadó, hogy tisztelnek, az maradjon meg. És akkor egyszer csak a. a, a, a, a a, azon a, a rőzsén az ember föláll, és ő a Tehát föltámasztotta támaszott rá. De nem nem tette, a hanem, hanem ő, látom, rám! A lelki személy. Csodálatos, hogy erről beszélsz. Hogy képes vagy, nem vagy itt, Magyarországon, ő. ahol a mindenbe belekötnek az emberek. Akkora felületet hagytál most magadra a szembe a piszkálódásnak, hogy ez nagyon érdekes dolog, mert, mert mert ebből látszik, hogy van nagyon őszinte dolog. De ez a hit kérdés. Ez egy őszinte Igen, előtte, ami hisz borzasztóan távol áll attól, amit a nyugati ember tapasztal. Igen. Mert nálunk nem hiszik el, hogy, hogy lehet szent Ként megpróbálni élni, vagy, vagy, vagy, vagy Istennel valamilyen módon kapcsolatba kerülni. Államdoran a Himalájában rengeteget uh -huh. mentem, gyalog, ugyanúgy követve uh -huh. a, a helyi szenteket, mezítláb, barrangba élni a folyó, a ganga mellett olyan csodálatos volt, ahol éreztem, hogy, hogy kellemes volt a hely, meg, és ott volt, éreztem, hogy ott van Isten mellettem. Uh -huh. Tehát ö, ott voltak medvék, tigrisek, elefánt, nem volt semmi baja. Pedig ott éltek az erdőbe velem együtt. Uh -huh. Tehát soha nem volt olyan, olyan esemény, hogy, hogy élet, tehát életveszélybe kerültem volna. Uh -huh. Volt egy-kettő. De mégis abból is kimásztam. Nyalagadtál, szájsz? Igen, szét, nagyon, az nagyon a közel lett. álltam hozzá, főleg amikor át akartam menni egy ilyen, ilyen sodras folyón, és az ajára levágott teljesen. De most utolsó uh -huh. pillanatban mondtam, hogy Kriszna segít. És kim uh -huh. voltam, és azt mondom, hogy. És uh -huh. még mindig én most is itt vagyok, tehát nem uh -huh. tudom, hogy. Volt valami uh -huh. egy-két olyan helyzetből, tényleg Isten segített ki, mert úgy, hogy a hit, uh -huh. hogy amikor uh, rágondolsz, uh, ott van, automatikusan. Tehát ezért a hindonak van, a, a, a, ez, a, ez a erős hitük, ez nagyon megvan Istenben, meg hogyha a külső, világ, a külső ember úgy talán, mindegy bárgyuságnak venni, vagy fanatizmusnak, de ez nem fanatizmus, mert ez egy élő dologról van szó. A Isten a lényünk benne van a lelkünkben, mint paramatmat, a legfelső lélek, tehát a lélek, és a legfelső hogy ott van. Tehát ott van, hogyha ő hozzá fordul, ott van a pillanatok alatt. Tehát euh, érdekes világ, és én ezért szeretem Indiát, mert ott gyakorlatban lehet érezni ezt. Nyugodtan is meg lehet, sokkal nehezebb azért, mert az életforma más. Uh -huh. Itt az érzik-kilegítések a világa, és uh, India pedig a darmának a világa, a jogadarma, karmadarmának a világa. Hát ez a darma, ami, ami a Spirituális elkötelezettségnek. Igen, a, igen, igen. A, ennek a lelki törvénynek a követése igen. nekik nagyon fontos. Igen, tehát ott vannak a, a védák, a tanítások, uh -huh. a, a guru parampara, ami még gyökereket val. Tehát ez jobban megvan ott, abban a világban. Sajnos most már ott is a nyugati életforma erősödik, de ennek ellenére a, a, a, a spiritual karent, tehát a, a, az áram, az, áram az, az, uh -huh. megvan, az a szanáton ott létezik. Tehát csak uh -huh. ezt észre kell venni. És ezt az asomokban lehet ezt legvégül megvalósítani. Köszönjük szépen. Önök Padmanával számít hallották most itt az Édes Indiában. Jaya jaga.